Мені, звісно, і раніше доводилося зустрічатися з сером родеріком Глосопом, але завжди у присутності Гонорії. А одна з найдивовижних особливостей Гонорії полягає в тому, що кожен, хто знаходиться з нею в одній кімнаті, чомусь здається меншим і незначнішим, ніж є насправді. До сьогоднішнього дня я не підозрював, що старий має напрочуд вражаючий вигляд. Кучматі брови надають йому погляду пронизливого виразу, особливо неприємного на голодний шлунок. Він високий на зріст, масивної статури, але найбільше вражає його величезна голова, практично позбавлена рослинності, що робить її ще більшою і схожою на купол собору Святого Павла. Думаю, він носив капелюх дев'ятого розміру, не менше. Це доводить, що надмірно розвивати свої мізки небезпечно. «Салют, салют, салют!» – прокричав я, намагаючись створити атмосферу невимушеності і привітності. Але тут же схаменувся, що тітка Агата саме від цього мене застерігала. «Чорт забирай, важко в такій ситуації з самого початку задати правильний тон». Можливості для привітання у мешканця міської квартири доволі обмежені. Якби я був молодим поміщиком і власником заміського будинку, я міг би зустріти гостя якоюсь звучною фразою на кшталт «Ласкаво просимо до маєтку райські кущі». Але ж не скажеш «Ласкаво просимо до квартири 6А, будинок Крайтона на Берклі-стріт». Здається, я трохи запізнився. Промовився Родері, коли ми сіли за стіл. Мене затримав лорд Алістер Хангерфорд, син герцога Раймферлайна. Він поскаржився, що в його милості знову загострилися симптоми, які свого часу принесли стільки прикрощів його близьким. Я не міг піти, не поговоривши з ним. Це і стало причиною мого запізнення, яке, сподіваюся, не завдало вам великих незручностей. «Ну що ви? Зовсім ні!» «Так ви, кажете, герцог знову втратив здоровий глуст!» Признаюся, я б не наважився вжити таке емоційно забарвлене висловлювання, говорячи про старішину одного з найзнатніших родів Англії. Але не можу не погодитися з вами, що в цьому випадку спостерігається значна збудженість окремих мозкових центрів, він зітхнув, наскільки це можливо, одночасно жуючи телячу відбивну. «Моя професія вимагає величезної душевної витримки. Можу собі уявити. Часом я просто відчаю від того, що мені доводиться бачити. Він раптом замовк і насторожився. У вас є кішка, містер Вустер? Що? Кішка?» «Ні, жодних кішок. Я абсолютно точно чув котяче нявкання. Або в цій кімнаті, або десь зовсім близько від нас. Мабуть, це автомобілі на вулиці. Боюся, я вас не зовсім розумію. Ну, знаєте, як гудуть автомобілі, іноді дуже схоже на котячі крики». «Ніколи не помічав подібної схожості», – холодно сказав він. «Дозвольте запропонувати вам лимонного соку з содовою», – сказав я. Розмова явно не клеїлася. «Дякую. Половину склянки, будь ласка». Ця диявольська суміш, здається, трохи його заспокоїла, бо він заговорив більш доброзичливим тоном. «Бачте, я відчуваю до кішок непереборну відразу». «То про що я говорив?» А так, е іноді я справді доходжу до відчої від того, що бачу навколо. Йдеться не лише про мою медичну практику, хоча і тут, звісно, є чимало прикрих моментів. Я маю на увазі те, що доводиться спостерігати щодня на вулицях Лондона. Часом мені здається, що більшість населення планети складають психічно неврівноважені люди от хоча б сьогодні вранці. Дорогою до клубу трапилася зовсім безпрецедентна і україн неприємна історія. Через теплу погоду я наказав дієві підняти дах і відкинувся на сидінні, насолоджуючись приємною можливістю погрітися на сонці. Аж раптом рух зупинився через затор – як це часто трапляється в Лондоні через перевантаженість центральних магістралей.